Скарбниці планети Надра Землі є скарбницями, в яких природа зберігає накопичені за мільйони років багатства, мінерали та гірські породи. Налічується понад півтори тисячі гірських порід. За своїм походженням вони поділяються на три групи – магматичні, осадові і метаморфічні. Магматичні породи є результатом застигання магми, Найвідоміші з них – граніти і базальти. Осадові утворюються внаслідок дії на поверхню літосфери зовнішніх процесів, наприклад, текучої води. Серед них – пісок, глина, кам'яна сіль. Із часом ці породи можуть занурюватися в глибинні зони землі, де діють високі температури і великий тиск. За таких умов відбуваються їхні якісні зміни. Із сипкого кварцового піску формується твердий кварцит. Із вапняків різнокольорові мармури. Із пластичних глин – кристалічні сланці. Процес їх утворення називають метаморфізмом. У перекладі з грецької – перетворення, а самі породи – метаморфічними. Не менш дивна поява багатьох мінералів. Найвідоміший із них – алмаз. Він має найвищу твердість із усіх відомих у природі речовин. Цей король каменів утворився в умовах, коли розпечена магма проривала земну кору, крізь товщу багатих на вуглець гірських порід. Ці прориви дуже нагадують джерела вулканів. Геологи називають їх трубками вибуху. У них і знаходять алмази. Цікаво, що за своїм хімічним складом король каменів такий самий, як вугілля або графіт який використовують для виготовлення осередь олівців. Відмінність одна. В алмазі, вугіллі та графіті атоми карбону з'єднані по-різному. Краса алмазу виявляється лише тоді, коли рука людини надасть йому досконалої, викінченої форми, перетворить на діамант. Для цього відбирають прозорі кристали, без тріщин та вкраплень. Чи знаєте ви, що природа деяких алмазів залишається загадкою? Так, у вересні 1886 року алмаз був виявлений у Новоурейському метеориті, що впав у Пензенській області. Інший зразок був виявлений в Аризонському метеоритному кратері, але цього разу він утворився при сильному ударі метеорита.